Muzika Muzika Muzika entzuleak, gure gaurko mintzalikuan, entzunen dugu duela guti, baionaan eskualtza antolatu jagon jardun albietean izan den mahin inguru bat mahen inguru horren gaia, eskuararen egoera eta batez ere gerua hemen ipar eskualegian. Berriki egina izan den azken inkesta soziolinguistikoa begietan ukanik. Horrik ikusten baitugu euskaldun galtze prozesua beti aintzina duala hemen ipar naiz eta gazteetan ber eskuratze bat ageriden. Galtze baino irabazte ukaiteko beharko dela hizkuntza politika oraino askertu. Zer maneretan ote, zer egin behar da, zertan ezagile entasuna, hori haipatu dugu main inguru hortan ziren gomitekin. Frantxo Amaitia Eskuaren Erakunde Publikoko presidenta, Jakkes Bortailu Aekakoa, Ione Josie Kontseilukoa, Pascal Indo Sarkako presidenta, Tito Petveder Eskual Eratietako arduraduna. Asten gira Frantxoamaitiarekin, galdegin diogu, nola ikusten duen oraiko egoera, orain arte Euskoaren erakunde publikoak butzatu duen hizkuntza politikak, bere fruituak behar bezala ekarri dituen, eta gero ari begira, zer egin gehi duen. Hara, miresker zuri uh, jojo, errandaukuzu beraz, etxinuela nahi berriz ere irudia uh, aipa dezagon, bainan tendentziak uh, behar dira hemen uh, aipatu egia... Uh, hor zilo gaudibat uh, ukandugula ipar aldean eta belaunaldibatek ez duela uh, Euskara transmititu. Beraz uh, uh, hor dugu uh, adin klase bat, xaharenak, horiek Euskara mintzatzen dute, bana uh, maluraski uh, naturalden legeak uh, du gaitasuna eta jende xahara uh, uh, beraz badoa uh, jara, memento bat ez eta heiekin e, Euskara baliatzen zuten e, e, jende anitz eta e, denak. E, eta zilo hori hordugu, esinbetezkoa, eta e, gazteetan, eta hori da e, gure e, politika publikoaren e, e, bedaz e, nahikaria, Uh, haurek ikas dezaten uh, Euskara, hiztun osoak izan ditezen. Eta hori buruz beraz, gure politika zer da, Haur, txipikipitik uh, lehenik hauzaindegietan Euskara baliatua izan dadin, uh, Euskaraz uh, mintzatua izan zaieten uh, uh, haurreri, hor prozesu bat badugu uh, hauzaindegien uh, labelizatzeko, Euskara sartzen ari da, egunetarik laurden bat e, jadanik labelizatzeko desmarchetan sartua da, eta e, beraz bat e, bada e, buraxo eriburuz, beren e, haurrak e, Euskaraz, e, Beraz, heztuak uh, uh, izan ditan. Horren landatik uh, uh, eskola biztan da. transmisioa da lehen ardatza uh, gure politika publikoetan. Eta uh, hor urratxak uh, uh, aurrera uh, egindira uh, egitekoak uh, oraino. Horai ikastretxeetan, uh, ehunetarik berroita heme badira uh, klase elebidunak edo se askaren uh, sistimarekin bon orotarat, eh ikastetxeetan 100etarik 28. Uh, Zonbat ziren duela uh, bospasai urte uh, e 100etarik biga. Beraz uh, bon uh, aski uh, fite uh, aligila uh, bon ikastetxeetan izan dite zen uh, uh, klase uh, elebidunak. Beraz Ar, lehen ardatza hori da, transmisioa eta bigarren ardatza gure politikan Euskararen erabilpena erabilia izan dadin gure e, dizartean eta hor, e, bizant da, tokiko kolektibitateetan sartua izan dadin e, hor, badugu, sare bat e, Euskararen teknikariekin e, hitzarmenak hartuz Uh, heriko etxeekin, herri elkargoekin orai uh, Iparre Euskalleri uh, osoan uh, posibilitateak uh, e emanak dira, hiri nagusietan uh, ere eta sare uh, hori koordinatzen dugu uh, Euskararen erakunde uh, publikotik beraz, uh, horai uh, uh, nahi ginuke zerbitzu publikoetan eta parapublikoetan ere Euskara sartua uh, izan dadin. Uh, Euskararen erakunde publikoan membro uh, direnek etxemplua lehen lehenik emanez <coughs> bai kontseilu horokorrak uh, uh, lugalde kontseiliak ere bainan horrene ari estadoarekin ere mintzatzen eta ala nola posta eta bertze SNCF eta um, um, bertze horiekin. Beraz bi ardatz uh, nagusi horiek nahi ditugu uh, astertu uh, et baina partaidetzarekin ez dugu gu hauk, uh, egiten nahal uh, langusia, guk uh, laguntzaile, teknikoki, juridikoki, uh, diru laguntzarekin uh, ere. Nahi dut uh, hemen nahi batu, di labosturte zenbat uh, zen, zen uh, Euskararen erakunde publikoko butxeta mila, uh, milioi bat eta zazpieun milako bat uh, uh, tengo, uh, urteko butxeta, jiru milioi eta jiru eh, entabegoi eta amak, uh, Milakoa dugu kasik doblaturik uh, dugu uh, Gure ekipo teknikoa uh, boni, Duela sei urte hidu lanpostu terdiziren Eta horai uh, jamekarat uh, iraganak egira bueno, Uazka uh, hemen datuz uh, ari gira gure laguntzarekin Naidut hemen uh, azpi maratu E, euskal eusko jaularitzaikin dugun hitzarmena, uniesker, e, eragile nagusieri, e, ekartzen baitugu e, e, diru laguntza. E, eta beraz, eragile nagusi horiek zoindiren, e, ara, alka, sehaska, euskal zaindia, e, eta e, beraz e, e, lehen momento batean izan e, Elkarteek zuten atxikitzen e, Euskara eta Euskararen zabalkuntza. Eta orai e, politika publiko bat e, sortu da eta uste dut e, e, lehenik e, baita espadakoa zela. Horako politika publiko bat eta hunek e, eragin handia ekarri duela eta ekarriko duela eh, ondoko urteetan. Eta beraz, eh, inkesta sozio-linguistiko hortan eh, hamasei urteetik goragokoak dira kondatuak. Baina badakigu, eh, beraz, hamasei urteetak petik eh, direnak ez direla eh, kondatuak eta horietan Badugula eh, kopuru Hondiena eh, zer da interesgarri. Eh, egia, ipar euskaleriak ere zehitzen dituela kanpotik heldu diren hainitz jende jorietan biziki guti euskaldunak. Baina euskarari buruz sentimenduak badituzte azkarrak. eta adosta sumba bada lugarle untan euskarari buruz eus Lugalde hau, Ipar Euskal izan dadin osoki Euskaldun. Denek onartzen duteen, egunetarik, eh, lahatanoita jamonostek, eh, biziki egoki izenditzen dute, eh, Lugalde hau Euskalduna eh, izan dadin. Eta hemen, jara, elebitasuna eh, izan behar duela eh, nagusik. Ta beraz euskara behardera ez bakarrik ikasi bainan baliatu eta sendimendu hori horrek eh, beraz askartzen du eh, han baitespadakoa den eh, politika eh, publikoa. Bueno, bon, eh, esker eh, Hara, espero dugu, eh, heldu diren datoak, eh, eh, heldu den eh, bosturteren buruan eginen den inkestan, eh, gazte horiek etorriko baitira adineratun lunkondatuak izanen baitiren, hor eh, dian eh, sendituko dugula horre, horien horien presentzia. Bana egia erran, Anaktian uh, Heldu Basauski gu heumila jende eta denak kanpotik etorriak uh, beraz, konparaketetan uh, ez gintaizke xuxen. Manen hemen bizi... marmila etorriko dira? Ez dakit bostu... Ez bostu duren marnian, eh? ala de... ere. Bona, ba bon. Na, ala ere, hori nahi dut azpi maratu uh, sendimendu hori badela uh, lur aldehunek ukan desan atxikimendu azkar bat e, Euskarari buru. Segitzen dugu jakes bortairurekin, jakes bortairu, aikaren izenian, ez da bakarrik helduen berre euskalduntze sailaz mintzatzen, beizik eta berre euskalduntze juri orokorkiagoa ipatzen dauku, bai eta ere arenduriko iduriko puntu diren puntu baitezpadakoak. Nikuste hemen neorkestu ukatzen eh, azken urtetan egindako eh, entzinamendua bai errimugimen eh, uraletik, bai eta ere, podere publikoen aldetik, eskoren, errakundea publikoaren, bitartez. <coughs> Hori, esinuka, kapsa frango eginek izan dira eta esperientzia ainik, ainitz eginek izan dira. Ala ere, eh, arbolak ez du oian gordetu behar, eta ikusten dudugularik or, entzuzen, inkestak utzitako emaitzak, baitortu <coughs> behar dugu, benak oroar brikolatzen ari girela. Eta, Ikusirik zer erronkadugun parean, brikolatzen segitzea, ez du labalio, eta beraz beste zerbait egin behar dugu emendigoiti. Ikusten baditugu adibidez hor diren datu batzu, honetan e segituz gero, ez dakit zon bat amarka da edo menderen burian, izanen dugu erri honetan e gehiagoa eskaldun. Bon, horako perspektiba bat, pentsa ez zinada, ez zin dugu gure buruari gezurrik erran. Beraz argita garbi beste fase batera pasatu behar dugu eta horretarako badira funtxezko elementu funtsezko tresna batzu. Duela urte bat daki eh, zuen bezala Ipareskoaleriaren gontzaren inguruko eztabaida hasi zelarika, haute hautetxeen kontseiluek gogoeta bat erman zuten, land desberginaak sortu ziren eta hemen garen frangok parte hartu genuen hain zu zen, kultura eta hizkuntza e, gaia e, landu sutena lhandu zuen beraz lantaldean eta hor egintzen diagnosia bat eta baita ere geroari buruzko nora bide frango argiak ateraziraren eta nikuste penamegidu gaur egunean hoiek gogorat ekartzea betebehian baikira oraindik eztabai da horretan eta hor pista frango interesgarriak atera bait ziren <coughs> Ez zinda edozoin politika publiko erraman kuadro legalik gabe. Hori ez da, ni unikusi. Edozoin eh, arglotan, ez pada legerik, ez pada eh, dekreturik, ez pada prozedula juridikolik, ez politika publiko xerri osbat eman. Nikuste hortan diagnosin horretan, horretan denak ados izan gaitezke. Izkuntzaren alorean berdinda. Legia edozoin gafzai diteko eta izkuntza bere eskolatzeko Esta bat, ez da mirakuluzko errezeta bat, baina ez inbestekoa da. Ez da ni unik edo ezagutzen munduan lege babesik gabe, berrin dartu eta berbizik den, den izkuntzalik. Beraz, lehen diagnozia, nire ustez, hemen partikatu zen duguna da, hizkuntzak behar du lege babesa. Takizuen bezala horren inguruan bada ez da baida frango, eurokarta sinatzeko tan dela, Presidenta Beriak ittzenman da zuen, hizkuntza legea ere beharrezkoa dela, hain zu zenrokkarta horren Frantses legedian nolazpait txagazteko hori da lehen puntua ezinbestekoa da kuadro minimo bat izatea eta minimoagatendurarik alhal bezaintza balta hoB guretzat noski eh, egin behar duguna egiteko. Beste diagnosia hortan beste zerbait egertu zen eh, ezinbestekoa da ere, ipar aldeak, ipar eskualeriak, izan-dezan instituzio bat, lurralde elkargo bat, izkuntz politika behar bezala kudeatzeko eta erramateko. <coughs> eta beste elementu bat ere funtseskoa atera dena da, orain arte norazpaite eskaera sozial bati erantzuten xaiatu izan dugu denek, beste fase bat era pasatu behar da eta eskaerari erganzuun ordez, eskaintza orokortu behar dugu izan dadin hiztunak sortzeko, beraz erakaskuntza lorrean, aurrentzat eta heldentzat, baita ere oroar erabilpenari begira bizi publikoari begira, eskaintza orokortu behar da. Eta azkenik edo zain hizkuntza politika publikoa erramateko eta gaure kasuan hizkuntza politika ergamateko, baliabide ekonomikoak ere beharrezkoak dira. Lehen erraten brikolatzen ari girela, bai, brikolatzen ari gira, elkartetan, frangoetan ari gira, doidoia, igerika egiten, e, etu larrian beti e, baiki da. E, epek, ba du bele baina mugatua ere, dudari gabe. Beraz, benetan beharrezkoa den urratx kualitatibo hori emateko, beharko da butxeta asko, askoz eta importantagoa eman. Ala, beraz, bon, laburbildurik, itz bat, gehituko dut, nahi nuke azpimarratu uh, elduen erakaskuntza, bestek, jorratuko hituzte beste gaiak, beraz, ustenditut, elduen erakaskuntzari buruz, adibidez, orain arte, uh, diru laguntza publikoak izan dira, baina ekimena, erri mugimenduen mugimen esku uh, gelitu da, eta besteak beste aekaren esku. Azken hilabete hauetan, uh, Elkarrizketan xartu gira hor epelekin hain zuzen, erremu hori behar bezala zertzeko eta borro baina hori ez da deus egina eta hor urgentzia ondiz egin beharreko gauzabat dela. Zeren ikusi dugu enkestarekin, hil ala biziko kontua dela iztunak sortzea. Eta iztunak ez dira sortzen soilik eskolalen bitartez, sortzen dira ere helduen erakaskuntzaren bitartez. Eta hor animaleko berantadugu ipar eskoalerrian, izkontza politika publikoa duela bosei urte martsan eman dela, eta horreindik ez da erramana izan gogo eta horrokorbat horriburuz, nahiz eta asiden, eta ez da horreindik erabaki eh, publikorik horrik hartu horriburuz. Ez dugu sekula nentzun, eh, izan dadin epeko eh, arduradun edo zein arduradun politiko, Mintzatzen, argiki, publikoki, erranez, elduak ere ikasten aldute, ikastea ongi dela, valorizatzea milaka elduak induten horatxuri, sekulan ez dugu entzun. Sartze horotan, elduak eh, ikastera gomitatzeko... Aekak bere sartze-kampaina egiten du. Noski, raten alda, diru publikoarekin egiten duela, eta nola azpait podere publikoak hori laguntzen dute, baina ez da berdin aekak erraitea etorzaitezte eskualtegietara, edo podere publikoetatik ere, instituzuetatik ere, olako mezuak entzutera. Eta oraindik, primilatamabigarren urte honetan, ez dugu olako entzun, beraz animaleko dugu. Beraz, eta bukatzeko, nire ustez... Eh, egindakoa kontutan harturik, eksperientzia main gainean izanik, onerako eta batzutan ezain onerako, badagarraia urratz kualitatiboa temateko, lain, uh, eman ditudan elementuiek nikuste labur biltzen dute uh, urratz hori zertan datzan, eta badagarraia aurrera egiteko. Badakit hori guztia lortzeko korrapiloa niz badira, balintza politikoa niz badira, ez dakit, ez dakigu hemen berdiren gauza guziak lortitko ditugun. Ez baditugu lortzen orain arte bezala, eskena markadetan segituko dugu bakotxak belelekutik lanian, baina segituko dugu brikolatzen, Ez dizagun gure buruari gezurik konda, berrikolatzen hariko gira. Eta hariko gira minimoen azpitik izkuntzak berdituen erronkeri begira. <coughs> <gül> Paskalindo, txaskaren izanian? Bo, lehenik nahinuk ergan, inkesta-zinkesta, eh, Ipargaldeko ego Euskararen egoeraaren argazkia zehazten ari dela. Eta nola azpait guk, eh, euskalgintzako gintzako eramailek, ebe gure ikuspegia ere, zorrotzen uh, ari dugula, eta zorrotzago, eta uh, izan beharko girela hemen digoeti. Zertarako, nola argita erbi egan behar da, gaur egun ikusten den Euskararen egoera Ipargaldean, badugu dugu nagusi bat. Eta da gure jendarte proiektua. Bai, ala ez ikusten dugun, iparreuskaleria eskaldun euskaldun geroan inkestak emana e, <coughs> du bere erizia eta gehiengoak erraitendu baietz problema da gaur egun eta hor ernisari bati buruz edo bertze baina urte utazkenean gezu handi bat dela hor gibelian gezurari hori zer, zer da da behar bada baliteke tresena batzuk emaiten dizki utela parisetik argi jaiteko Gure kalmatzeko, baina ez, gure egiazko erronkei erantzuteko. Euskalgintza gintza beharrik hasi zela, euskalgintza gintza adi nahizelaik, da guk denoke eh, denen hartian, beharrik hasi zela, bere baitatik, eh, neuri batzuen hartzen, alhanola, aeka bezalako tresnak, seaska bezalakoak, irratiak, hira, eta denak hori eta esten balin maniz buruak behidatzen, oartuko gira zonbat lan eginen den, prentsahaloan eta bertze. Beharrik hasi zidela, garaibatez, eta si dela berroita iru urte, uh, eien geroa, eien gai nartzia. Beharrik, jendarte proiektu hori, bere ganatu zutela eta euskaldun nahi zutela bertzen az gaurregun, inkestak, ez ziren, ba, bait da gaur zautzen ditugun neurri horietan izanen, baitzik eta badakigu denek hemen, haise okerragoak izanen zidela. Behaz, Ni nahi nuke bakarrik azpimarratu, baina nein portantadalako egun batean, erraitea berriz ere, euskal gintzakuk ondorio zuzena. Elkarten lana neurtzenan aldela. Euskaldunen, euskaldun guzien lana ezagutzen dugula gaur. Eta honen ondorio bat, EEP da. Ez genuen EEP bezalako trezenarik izanen, ez baginen lanean ari izan lehen. Argita garbi. EP izan da, edantzun bat, Gure erronka nahusi horri buruz. Eta bakarrik horro itarazteko, pentsatzen dut frantzian izan den egitura publiko ilegal bakara izan dela EPE. Nola, hontxauro ibaniz sortua zen eta gero egin zen, konstituzioan gero sortu zen, artikulu celebre hori, duroi tamaboska kotx bat hori, baina EPE sortu zeta gero, zetakit, baina EPEk zuen, bai, bai, ala da? E.P. sortu da 2006-an zban izoker, eh, bostean, okusten, oin, ola? Eta 2008-an, atera da artikulu bat, eh, gure hizkuntzak ofizializatze zerbait maiten zienak. baina hiru urtez, si aska bez alako ilegala zen E.P. onda horitzea. Eta, bistandena, eh, hori dena, eh, hain zinatuko girela alako tresnekin ere bistandena, Ofizialtasuna ukan arte, ez dut uste errez izanen denik. Baina, berroita mar urtez izan ginen bezala, segituko dugu holola eta gure lanaren e, partea hartuko dugu gure Se aska sortu zen beraz dela berroita iru urte eta bazuen proiektu bat. Iparaldea berre euskalduntzea, proiektua ez da aldatu. Eta bere harikipia emandu uste ut proiektu hortan. Gaur egun irumila ikasle dira guti gora bera uh, ikastoletan, eta estadudarik dudarik, ezta estadu dudar izan behar ere, lehenko kurba hori beriz gora joa itema limazen, ondorio zuzena horri uh, or, lotua dela. Zertarako, beha, han fet, ez uste neatzen intzela hostion, baina hartu duten ordena hilua, eta baita Excel behar eta eta karkulutipi bat egin dut. Artzen balin badugu zonbat ordu diren urteaban, irudugoita, irudugoita bost, bideer, orueita laboren, zortzi mila eta zazpireun ordu, guti orabera, dira urtean. Eskola klaseak egun eta lau dira, berre egun bat direlarik, eh, bakantza eta igande eta bertze. Aurrek, Guti horabera media bat izanen da hintxeur, baina amar horren iten dutela denak ados gira. Ego behar lokete. Ba, telebista gatik gutio, baina, hare. Behas, egun batean, aur batek pasatzen ditu amar hor du lo, zazpio hor du klasean, horren bat guti horabera klasean, eta bertzei, edo etxean, edo hor zaindegian. Arzen bali madugu, aurra ikastolako aur bat, eta bi buraxoa Euskaldunekin, ebe guti bera, pentsatzen alda, bere egun Euskaraz pasatzen duela. Hor, atera dut, guti gora bera, 5.000 horen ateatzen direla urtean, kasik iruro goi, eguneko iruro goia. Baina horrek suposatzen du, kirola eskoraz duela, eta ingurumen osoki eskoraz e, duela. Bai gurine batira, bat dira bai onaneniz bait ezpadaxeu. Auja ikastulan baina buraso bat euskaldun duelarik bakarrik media hori erortzen da 170 barkatu 100ko 75tian eta ikastolan izanik ere baina bi, bi burasoak erdaldun izanik erortzen da 100ko 14 Egan baita aurbatek ikastolan izanik ere, murgiltzereduan izanik ere, gana bere eskola denbora osoan, pasatzen balin badu eskoaraz, ehuneko ama bosta baizik ez du uh, bere ingurumena Euskaldun. Eta leheratzen balin maniz aurra, elebidun eskolan eta burasoak erdaldun, eguneko bostatik behiti jausten da. Beraz nola nahi ditugu eta badakigu denek hizkuntza bat ikasten da, hizkuntza bat... Edabiliz. Nola nahi dugu euneko bostaren denboran erabiriz izkuntzori, aurrak ikas dezaten. Ez dut lehratu nahi euskararen kalitateaz eta aipatzea, bertzenaz, hor, uh, argela oino beltzago izan entzen, behaz, utz dezagun kalitatea eta bakarrik aipat dezagun murgiltzere duak. garbi? UNESCO kerraiten omen du euneko itamarra izan behar da, e, eta <coughs> ele duen e, baten, eta xal batzeko. Bo, ez dakit, ebainan egutiora bera e, lehen mailetan esaskak eskolatzen ditu euneko amarra. Erran abaita eta egiauzu, gaur egun aurrerdiak balin badira elebidun xarean oroak, ebe haise <coughs> horbilago gira euneko horietatik, Eguneko hiri huru horietan ikusten bali madugu, demagun, doniane garaziko haur Euskaldun baten familiko bat. Behas, ez dakitzen behar den. Nik uste dut, aukera bakar, bakar bat bat dugula, muriltzele dua, generalizatu behar da, eta egin behar dugu plan zinko bat, hemen urte da gaur egun elebi diren eskola horiek, murgiltzere duan murgiltzere duko saltoa dezaten osoki nola gaur egun uste dut zordiegu baiarra bat soek zordugu ere e, bura soek baina zordugu kanpotiarrek ere kanpotiarrak etortzen dira hemen bizitzera etortzen dira eskoa lehirak badakite hibien vibro peibazk baina esker peio <laughs> baina hala da eskoa hautatzen dute Bertzen az, joan entziren, bertze leku baterat. Eta eskual erria balin bada, Euskara behar dugu, kanpotiar herrere zordiegu. Eta uste dut, zordiogula eskualari, gezurrik ez erraitea. Ostion erranduk diakez, birrikolatzen ari girela. Egia da, birrikolatzen ari gira. Untxasko, eh? A, biziki brikolatzaile onak gira. Hortan ez da dudarik. Eta aski dugu ikustea zon bat, uh, gure brikolatzeko gaitasunak, miresten dituzten Bretainatik, Kataluniatik, Oksitaniatik, Alzasiatik eta bertze. Baina negia da brikolatzen dugula. Egan ez gira eguneko eta mahorietan ez tapentzaike eta uste dut sistema bakarra bat izanen dela. Eskaintzatik, uh, eskaintzarat pasatu behar girela, bai, egia da. Baina eskaintza, murgintze ereduan duan bakarrik, bertzenaz, gezugutsa da sistema guziorik. Kito betbeder, Eskoari Gatiak Federazioaren arduraduna. Lehenik azteko uh, berriz aipatuko dut inkesta, bada irrealitate bat uh, adielazia izan ez dena hoiarte, da eskoalaren lujaldeetatik uh, iztunak galtzen, segitzen duen eskoalde bakarra, lujalde bakarra iparalde dela. Hori erraritate bat da eta iparaldea da ere uh, lujalde bakarra ez duena ez es ezagupen istituzionalik, ez lege babesik eskolaren zata. bat galdera bat da. Hori asteko brazinkestan bai alde positiboak badira, aldiz alde positibo horiek zer erakusten dute, erakusten dute erri mugimenduaren lorpena Zenta ergana izan da, uh, adintarte gaztean, gazteenetan, kurba behiz abiatzen dela goiti. Baime, adintarte gaztea da amasei angoita am lau urte arteko tartea. Ergan edu, gazte horiek sortu direla, mira behatzi unta, lauro goita, seiti goiti, eh, guti gura behera. Eta hor, izkuntza politika publiko lik etzen. Beraz, momentukotz, inkestak ez du erakusten hizkuntza politika publikoaren, eragina. Ondoko inkestek erakutsiko dute, ara ez, me hori neortu garko da. Beraz, kurba berriz abiatzen da goiti, errimung mugimenduari esker. Eskoal gintzali esker eta eskoal egin duen lanari esker. Paskalek errandu, inkestak frogatzen du hori. Naiz eta briko lazian Uh, beraz, izkontza politika bai konzeptu eta e-realitate, izkontza politika publikoa, barkatu, instituzioan aldetik, eran ezake, konzeptu eta e-realitate berriada ipar aldean, sortu zen mitzahmen uh, belezitik, izkontza kontxiloa izan da, EEP sortu da. Eran genezake, badirela, oinarriak pausatuak direla, 2006-an uh, izkontza politika proiektua honartua eta zehaztua izan zen, Hor zehazten ziren zehintziren arloak, zeh harlotan istituzioak eh, elagiten altsuten, Hala, edekitzen ziren ateak erran ezazke, gero piskat belantago 2008an diokabide esparru bat zehaztu uh, zen, hor zehazten zen zeh egin molde, zeh uh, tresna baliatzen altsiren arlo horiek diurratzeko. Hor, non bait, eskaz dena da... Be lehentasunak finkatzia, dugune goerarekin, zein diren lehentasunak. Lege babesik ez, ezagupen instituzionalik ez momentu gotz. Beraz, baliabide eskasa, hori argida, baina baliabide horiekin zerregin, nondiren lehentasunak. Bo, hor nuke, bakarrik gogoetabat ekaratzeko unat, nire ustez eskuarrak baditu indargune batzuk. Iparaldean, eta indargune horiek indartu behar dira. Eta neuriak eta erabakiak hartzekotan indargune horiek zehaztu behar dira eta indarrak horreman behar dira. Indarguneak izaiten aldira, bon, badira eskualde batzuk nun e, iztun kopurua azkarra den, irakaskuntza arloan badakigu iztun osuak morgilze sistemaren bidez sohtzen dira, gauzak argikean behar dira. Badira tresna batzuk egitu ratuak dilenak iparalde osuan, eskuali jateak, aika, hor dira tresna horiek, eta indargune horiek beraz indartu behar dira. Hau sartuko nintzateke egitia... Konparaketa bat, uh, Kirol ahroarekin, Lionel Messi batek sartzen ditu golak, ez diogu galde egiten defentsan alitzia. Bile indar haortan da, eta horri esker, uh, Barcelonak irabazten du. Ber filosofia arekin erran ezak indargune horiek eman behar zaiera um, lehentasuna. Indargune gune horiek enetzat dira gune batzuk, nuen eskoara baliatzen aldean, normaltasun normal, <coughs> normal osoz, indar gune horiek izan behar dira erakargarriak, bai eskoaldunen baita erdaldunen ere. Adibide bat, erri horatx, enetzat indar bat da, ikastorek sortu zuten erri horatx, garaian behar beha aineres, ikastolek hey, bat zuten irudibat, eban dezagun, alta erdaldunak hor dira. Alta, da tokibat, eskoara baliatzen den, eskoara lentasunetan emaiten den, eta horrek ez du beldurtu uh, erdaldunak, adierantziz, erakarri ditu nire ustez. Beraz, lotura egiteko pixkat ere edabideekin adibidez, indarguneak dira janik hor diren tresnak, Zer ekarleza joke gehiago eskualari. Eskuala xartzia, francesez osoki aliden kaseta edo edabide batean, edo diren tresnak indartzia. Berriz galdera bat da. Zer da importanteena eskualdun banteden zat. Eskuala piskat atse maitia francesez aliden kaseta batean, edo eskuratzia berria, dibidez kaseta, balintza honetan, bere Hala, hor dira, dira indar guneak, eta indar gun, gune horiek lehentasuna eman behar da. Justut, giren egoeran, balea bide eskasez ali gira, beraz horiek zehaztu behar dira. Ez dut eran nahi ere, um, ez direra um, gune berri batzuk ideki behar. Aldiz, zehaztu behar dira zein. Adibide bat aipatu izan da hostean, hor hori bai, hori zen indargune bat ideki behar zena. Uh, ikusi dugu inkestan, transmisio ahloan badera dinamika positibo bat. Borrasu berriak nahi dute haien uh, aurrek euskara ikas dezaten. Eta horzen digia, da maio mankan, dunbait, uh, familia eta eskolaren artian. Beraz, bai, hori indartu behar zen. Gero, ze horzen digi mota, ze mota, eta hor berriz hunkitzen dugu, uh, irakaskuntzan eh, emaiten ere nere eta Uh, eredu ere bidunak mogiltzea, horre bon, beste galdera bat hizkuntza politika publikoaz uh, arduratzen direner. Hara uh, guti gora beher hori zen uh, ekagina nuen ekaginahi nuena, da indarguneak zen bada efik, efikazitatearen ere uh, beha jori eta hor ohjunkitzen du norbait eko, nonbait ekonomia ere, Eta e ekonomia ipatzelakoan uh, er Eran behar da Edabide uh, mundua Dela behar ba uh, ekonomikoa Famatu hori geien Pailatzen duen uh, mundua uh, Eskidea ikustela Dibidez iparaldean no? or uh, Berriki diakindugu uh, Emengo uh, Kazeta handiena sud dena uh, Kampolatuko dituela Inbadiende uh, Frantzia mailan Jaz hogei bat irti Elkarti irrati, igatik etxi dituzte haien haien bateak haien antenak, eta hori ekonomialengatik krisialengatik. Beraz hor ere gogu eta batera amaiteko zen oh eda biddeek paatzen dute hori, eskoalasari baitira badira uh, gainerat uh, zeiltasun gehiago eta hor... Atxaldunta nahi patuko da, eta maiten den lehen lan bat da batzia. Eldu eh, uh. el den hastean, beraz, eskolazko uh, edabideak aien artean sortuko dute elkarte bat, aurre egiteko krisia ekonomikoari, aurre egiteko ere, uh, momentukot izkuntza politika publikoak uh -huh. eta instituzusioak, uh, e maiten ez dituzten baliabideak, ez eta uh, aterabideak. Ala, belas irantsuna berriz gularrean aligira irakitzen. Maina ejan bestela kontseiloak hitz du ikuspegi orokor batetik. Jonet Josier, Confederação Quarks dura duna. Eta boteti oinarritsat hartzen duen puntu bat da euskararen beajetatik hitz egiten duela. Uh, Kontseiluaa zer da Kontseiluaa da Eusskalegi osoan euskararen alde euskararen normalizazioaren aldeari diren elkartean bilgune bat. Eta justu hasteko ba, ogeitarazi zer den guretzako Euskararen normalizazioa. Euskararen normalizazioa da euskarak pairatzen duen egoera diglosikoa gainditzea, eta Eusskareko egita guzionzat bere eguneroko eta mota gusietako jardunean euskara eh, izatea letasunez. Ogetarako ezin bestekoa da hizkuntza politika egoki bat bideratzea. Orduan ez dute ejepikatuko aurre jandena egia da e, Euskallean bideratzen den hizkuntza politikari buruz C esaten dahal dugun ba, osarta bai izan dela edo dela bainan mugatua da Eipatu e, dute hemen ere ondoko kideak ba, bai baria bideetan eta mugatua ba, lege eta estatusik ez delako horrez gain e, egoera horrek behar zendu e, izkuntza politika hori borondatearen gainean e, oinahitzea eta horrek bere mugak ditu. Ba, bo, ez nahiz hortan e, sartuko, diada hainitza ipatu baitute, justu ejan e, kontseiloak definitu duela izkuntza politika eragingarriaren e, oinahizko elementuak zein diren, hamaika e, gako. Eta hori da psikatemen aurkestu nahi dizuedana, Laburzki baitakit ez dara, denbora asko. Guri ustez, hizkuntza politika eraldatzailea behar behar da. Eta posible da hori egitea, egoera iraulitzea. Ikusi dugu adibidez tabakoaren legearekin, hainbat ne hartu dira, egunetik egunera, eta horrek nolazpait bere frituak ekarri ditu. Ardoan guretzako lehen puntua litzateke Tokian administraziotik administrazio nagusira uh, bideratu behar den hizkuntza uh, politika bat hau da administrazio guzziak impplitu behar dituenak. Herrriko etxetik prefeturara, adibidez, do justiziara. Eta elkarrekin molde koordinatuan lan egin behar dute. Bakotxak badu bere eskuduntza, eta uh, bakotsak kompetentzia hori nolazpait uh, euskararen aldeko hizkuntza politika bat buruz bideratu behar luke. Adibide bat adibidez bat aipatzeko, adibidez zerri batzuetan zuetan, kontseilo kudeatzen ditu, ba, autobus paradak, uh, edo... Ixax indikatuk zikin uh, uh, ontzien eta berziklatzearen gaiak. Hor, ba, uh, elkarlanean egin behar lukete, uh, pundu horietan Euskara ere uh, ikusteko, ez baita betikasua. Beti Bigarrena da zehar lejokoa izan behar dela, transbertsala. Azken batean... Arlo guziak kontuan hartzen ditu justizia, ekologia, merkataritza, sozioekonomikoa, administrazioa. Eta gainera, um, gure ustez, administrazioek diruz laguntzen duten edozen proiektuetan, izkuntzaren gaia eta irizpidea sartzen balute bagian ba horratzkeiago emango litzateke. Irugarrena, epe eta helburu zehatzak behar direla eta plangintzak, Artuko dut, etxe ere ikuntzaren adibidea, adibidez nik ez nuke, ere ikiko etxea, elektrizista eto jarrazi paretak montatu hain zin. Beraz plangintzatu plan behar da behar dira elburu horoko hak, eta uxatxez uxatx joan. Orra ez gain, baliabideak behar dira, baliabidetan azkenean uh, gisa bera, etxe bat ez ikiko, ez paduta hori konduriko hori tarako. Baliabide horiek uh, egoki kudeatu behar dira. Lehen, lehen, dako, lehen egindako interventzio batean, aipatu da, adibidez kontratatzerakoan Euskara Galetzea, eh, mediatekan edo biblioteketan. bibliotaketan. Egia da horrek eragingo lukela, adib, agian diru sauketa gutxiago. Aztapenetik, hartzen bada, langile bat euskalduna dena, ez da beharko formatu geroztik, beraz augeazten da diru hori, eta beste zerbaitetan implikatzen halko dugu. Edo eraikin bat egiterakoan Seinaletikan aste astetik euskaraz egiten badugu, ba, ez dugu gero diru aukeetaik egin beharko seinaletika adatzeko. Beste puntu bat funntstzeezkoa guretzako eta eh, da eh, komplizzitatea instituzio eta egin mugimenduaren arteko komplizzitatea. Bakotsak baitu bere ekarpena egiteko bakotsa bestea gabe eh, ez daitekelako eh, ibili, Eta hori funtsezkoa da. Izan behar da, ere, uh, uh, jango nuke, ikuspegi osokoa. Uh, Azkenean, sektori batean dena, erabaki bat, beste sektore batean eragingo duelako. Eskalegi osuan aplikatzeko, molleko izkuntza politika bat, zendako izkuntza komunitate bakar bat gira, izkuntza bakar bat dugu. Iru administraziotan zatituri gira, izkuntza politika ezberdinetan edo ezberdinen menpekoa. Horrek ez dueran nahi, uh, guztiz berdina izan behar dela, bakotsak bere e-realitatea badu, bere e-realitate soziolinguistikoa, bere e-ritmoak, eta horretara uh, uh, ekudeatu, edo egokitu behar litzateke. Bestalde, uh, Gure ustez ari naiz fiten fite baitaket ezta dara. denbora askorik norbanakoak eta espazioan esskaduntza ukan behar ditu helburu. Uh, Azken batean uh, norbanako eta zitz egiteko aipatuko nuke euskararen unib edo hizkuntzaren ezagutzaren unibertsali denek ezagutzen bad nu hizkuntza euskara, Uh, elkar bizitzerako urratxak emango genituzke eta bakotxakuk ango luke bere izkuntzan itzegiteko autua eta bere izkuntzan uh, erantzun bat jasotzeko uh, posibilitatea baina horrekin batera uh, behar dira espazioak eskualdu du, eh, lehen aipatu dira administrazioak, alor sozioekonomikoak Bainan behar dugu Euskara erabiltzeko uh, aukera eta Euskaraz bizitzeko aukerak behar ditugu uh, Horrek, ondorio pozitiboak erargingo lituzke, azkenean uh, bermatzen zaigulako Euskaraz bizitzeko uh, posibilitatea, baina behar ere uh, Euskararekin diren, jahera, ez horien kontra egiteko aukera eman golikuke. Xaiatzen aiz, azken nirupu hunduak, fitesko aipatzen, lena eta hortan uh, jakesek errandakoarekin uh, bat egiten dut, azkenean hizkuntza politika buru jabea behar dugu. Kampo esku hartzerik gabeko izkuntza politika bat. Hemen bertan erabakia, definitua, bideratua, eta uh, gaur egun... Uh, uh aipatzen den instituzio horrek egin dezaken lana da hori. Azkenean gaur egun oztopoak ditugu horretarako, haipat dezakegu uh, uh, adibidez Franz, Franz Troarekin gertatzen ari dena edo uh, berrikitan. E, um, bai Montpelierreko hauzitegiak hartu zuen erabaki bat, eh? uh, bide bidez egin aletika elebidunak Kontseilu konstituzionalak ere, erabaki bat hartu du konstituzioaren irudogaita amabos bat artikuloa balio gabetuz, horik e, dira biadibide azkenean, gaur egun espaitugu aukera hori. Hizkuntza politika horrek berrituzke eh, azkenean bi helburu batalitzateke, edo da, Hizkuntza eskubideen bermea eta bestea da, erabilera, izkuntzaren erabilera sozial eh, normalizatua. E, hori dakat laburun nahi ukena. Ogetarako bi gaza jada aipazu direnak estatus egokiaren behar ja, estatus egokia zena da e, eskarari aitortzea berezko hizkuntza dela, Eezta Martinikako hizkuntza, lgalde honetan hitz egiten den hizkuntza da, ofizialtasuna, ofizialtasunak e, nun baiten, ondorio juridikoak ekarriko dituelako, Uh, edo bermed juridikoak ekarriko dizkie uh, erritar uh, eskaldunei edo euskaraz bizi nahi duten erritarrii, baina ere derrigo errezkoak uh, emanen dizkielako administrazioei. Lentasunezkoa, azkenean desorekan baita gure hizkuntza egoera diglosikoan da eta desoreka hori zuzentzeko uh, baita espadakoa ikusten dugulako eta ezagutzaren 재미za ere... Lehenitzuri nagusi horren ondutik debatetipi bat gure gomitzen hartian eta egiten diogu lehenik Frantzua maitiari zehaztea ea brikolatzen ariote girenez eta konkretuki, behimaino gehiagotan azpimarratua izan baita erakaskuntza eskaintzaren edatze behar bai eta ere lege mailean geruza edo ofizialtasuna beharrezkoa dela, zertion sailortaz eta epek zer egin gehi duen sail horietan, galdegin diogu. Uh, lehen lehenik uh, legeztatzea edo batzuk errandote, kasik legezkampo ibili da. Ezgi da, legezkampo ibili. Horain e, arte estadoak zuen menpea e, mintzaireri buruz eta estadoak onartu du bai lugaldeekin edo departamentuekin partekatzea kompetentzia hori. Eta beraz tokiko kolektibitateetatik sartu gira Uh, kasik eskaintza hortan. Eta en ustez, eragin handia uh, ukando. Uh, zer litaike urratza, behar litaikena. Horai uh, president uh, denak uh, bere kampainan itzeman du eurokarta uh, ratifikatuko zuela. Horrek erran haidu, franziako konstituzioak beharko duela. Uh, hara aldatze bat eta horren ondotik uh, lege bat. Bon, Esperantza handirik ukaiten ahal dugu ja, gauza hortan. Egina balin bada. E, egiten delarik zerbait gehiago eskuratoko ote dugu. Guk. Hara, nire sendimendua emanen dauzuet. E, estut uste, frantzian lege batek hemen ditugun gauzak Baino gehiago eskainiko duela. Ustez esperimentalki bertze lukalde batzu. hainitz baino eh, abantzatuak goak gira, eta eh, bertzeak behar balima dira gure heinedat, guk beharko ditugu, eh, hara, lekuko pausoak eh, leuan egonez eh, eh, egin zut, beldur hori nahi dut ala ere, eh, erakutsi hanbato be, da legea bizigi urrun eh, balin badoa. Baina ala ere interes handia luke, jolako eh, eurokarta baten ratifikatzeak eta lege berri baten eh, egitiak eh, gauz, orai bizitugun eh, gauzak eh, segurtatuak eh, bailita izke. Orai eh, gure diru laguntzak. Biltzen ditugunak Euskararen erakunde publikoan. Eginak dira e, Luralde, e, Euskal Herriko Lugalde e, kontratuari esker. Kontratu hori bururatua izanen da, e, heldu den urtearen bukaeran. Zer izanen den 2000 e, eta e, hamalauetik goiti, nehok ez daki. Eta negoziak batzuetan beharko dugu e, sartu. Izanen hotedea, e, hemen kontratu beririk batzuk diote, ez dela holako e, kontratu baten beharrik, e, bertzeka uzabat beharginukela, e, instituzio berri bat. Baina gauzak jordaude, uh, uh, segurtamenik uh, gabe eta Euskararen erakunde publikoak ere gure geroa ez dugu uh, hain klarki ikusten. Baina biztan da, borokatuko girela denak elgarrekin uh, gure erakundeak ukanditzan ahalak uh, bon, Euskararen uh, bultzatzeko instituzio uh, berezi bat uh, ipar euskalariaren zat bon, ez da gure gaia bainan ala ere buruetan dugu uh, uh, gauza hori ukandezagon uh, tokiko instituzio bat ala ez jorek eztu du hemen guaune legearen egiteko parada ukain dugula garbiki mintzagiten Gure instituzio hori Frantzian kokatua litaike. eta beraz Frantziako legeekin behar luke e, bizi horrek igortzen gaitu da zer lege berri izaitenna alden den Frantzian. Ala ere, eh? Mostan bon. zitu, behinan eh, erakunde publikoak ere parte hartu du debate-batean instituzio eta eskatzen ah, ba, inguruan, oh. eta EPEK eh, ikusten du baikorki eh, olako proiektu bat, eta lagun lezakela izkuntza politika bat, martxan ez hartzea. En ustez en ustez ba, biztandak gauzak lagunduak eh, izan lita izkela, behinan jorek eh, ez luke orokorki, oraino Uh, diluaren partetik uh, aterabiderik uh, atxemaiten. Baina uh, ala ere hemen uh, indaktsutu bat uh, e e egitura bat okandezagun, bai uh, nustez lagun lezake da biztanda, uh, biztanda euskara. Beharra aspaldi dugula ez sekretu bat gero ez dut gana agun kaxoaitatez epeko lehen dakaria pari senden uh, gobernuaren partidokoa da. Eta berak erraiten duelarik. Parisetik beldurak badituela. Ez dakit, no nor berabaino, eta harreman zuzenago dituen hemen. Beaz, ez dut uste, mal naiz eta holanden promesa izanik, ez dut uste mandatura urtan loktuko dugunik. Ene guztuko gezurretan ari izan dira, larrogoita batean izan izan diren bezala. Ba, ikusiko zu. Agianez, baina horzaragoaz, eh, dakigularik ezaagi duten <laughs> Barney ministroa Kataluniar zela zela. Ezin baino frantsesaago ez hautatu e dutela, hor ere ustuut keinu ona dela. Be ez niko ez dut uste maluruzki, esperantza zait sortu zela holanden gauzarekin bai. Baina bederen ukan ginuen bertze bost urtez bertzereren dakari bat, Berak errant zuen ez ez. Berak bederen ez ez zuen gezugikejan. Bai ari beretik eta pixka bat lehengo geldiari erjantzuteko eta kontutan hartuz, korxikarrak ditugula <coughs> gela honetan e, guk interes handiarekin e, segitzen dugu eta begiratzen dugu korxikarrek dagramaten bidea, e, jakin izan dugunez horiek korxikarren koofizialtasunari buruzko e, testu bat... E, eta git nola deitzen den, ez berez, baina asanbladan orkesteko asmoa dute, beraz interesandiarekin segitzen dugu, horrek erakusten du e, lugaldeak balin badu bere e, egitura instituzionalak ate batzu erikitzen aldira, kofizialtasun testu hori estu behar, horrek ez du behar ba izanen lege lege batek duen indarra, baina hainbat eh, arlotan aurrera pausua handia eh, izan daiteke, eta beraz, eh, eh, izkuntzaren estatutua eta lurraldearen ezagupena eta tresna instituzionala, erabat lotua dira, eh, egindako lehen aipatzen dituen, baina ez setasunetan egindako gugoetaguzioetan, <coughs> azpimaratua izan da, gaur egun Frances Legediak permititzen baitu, estatutu derag, derag, derogazio zerbait izan daitekela, eh, esperimentuak burutzeko eta besteak beste pentsa daiteke, legez, posible baita, eniungo, eta kitze, eh, eh, irrauzai juridikoa sortu gabe, eh, ipagaskualia eh, herriari, esperimentatzeko eh, posibilitatea ematea hizkuntzaren alorean, al al al al al al Noski kuadro bat beharko litzateke, beden horro karta txinatzea, baina horro karta horren deklinatzea, erabiltzea, izkuntz normalizazioa elibigida, hori posibilen litzateke bat izatea. Horretarako berda tresna instituzionela. Beraz, hori guzia lotua da. Eta guk uh, interesandiarekin segitzen dugu korsikan egiten diren gauzak, pentsatzen dugu nugu oiek, uh, bon, denak lotua gira, eta batek uh, harria urrunago pusatzen duelarik denentzat uh, denen zat uh, izan de, izaten aldera. Bai, uh, justu gehitu, uh, irudu gehitamabos bat garren artikulu rekin, eh? zeinek erraten doen uh, franziako eskoaleko hizkuntzak uh, do eskoaleko hizkuntzak franziaren ondarearen parte direna, <coughs> uh, <coughs> orain arteko gobernnoak beti egan dauko ez zuela hizkuntza edoez duzula eskubide begirik sortzen eta um, erabat sinbolikoak gelitu den artikulu bat izan da, ez bada batzuetan lehen aipazu ditudan bi adibide horietan uh, aurera pausoak ere oztopatzeko erabilia. Or justu... Uh, justu egan, eh, uh, baitez padakoa dela legea, uh, ala egin zuten frantxe xarik inori zen ari noena orroi tarazi, eh, uh, bigarren sortu zen laro gaitama eta ortik uh, bi urtera atu bon legea sortu zen ara nola azpait uh, konstituzioaren moldak hori. Orduan, uh, koherentzia diokatzeko, uh, gauza bera egin behar dute, uh, idur dugu gaitama bat garen artikulu horrekin. Gaur egun uh, gure iduriz biziki simbolikoa gali zenda, hori koja, horrein uh, itxeite ditugu urhats konkretuak. <usurra> Hortan hotziko dugu gure debatea. Zego baditaike horaino gauza initz erraiteko eta huntsian izanen da ipagai ondoko astetan lehen denik, abenduaren iruan izanen baita Euskararen eguna eta ekitaldi frango izanen da horren ingurian, egun hortan, bai eta ere berri bat jakin duguna Korsikan izanen dela debate interesgarri bat eskualren ere, han Korsikara ofiziala bilakatzeko debatea biatua baita eta abenduaren amekan, korsiekako asanbladan poskartuko dute texto bat horren inguruan. Beraz hori ere, segituko dugu horbiretik. <totipen> Izan ontzain eta beste aldi arte.